Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd fa ikhwane aldin wa ikhwati al-lah rahimani wa rahimakumullah semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian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 yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita sekalian Ini adalah sebuah nikmat yang besar Terlebih Yang akan kita pelajari InsyaAllah Ta'ala Adalah ilmu Yang paling penting di dalam kehidupan kita Yaitu ilmu tentang Tawheed Oleh karena itu Pada kesempatan ini kaligus saya menjawab sebuah pertanyaan yang belum sempat dijawab pada pertemuan yang lalu yaitu tentang pentingnya ilmu, manfaat-manfaatnya dan juga beberapa adab yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Ini pertanyaannya, bismillah Tentunya banyak sekali yang dapat kami peroleh dari majelis Atau dari menghadiri kajian-kajian Atau majelis ilmu seperti sekarang ini Ustadz mohon dijelaskan Pertama Manfaat Atau keuntungan-keuntungan apa saja yang kami dapatkan dari menghadiri majelis ilmu tersebut Yang kedua Jelaskan adab-adab di dalam majlis ilmu Atau talabul ilmu Jazakullah khairan Wa jazakumullah khairan Ini adalah pertanyaan Yang sangat bagus sekali Untuk Dimengerti Dan dipahami oleh setiap penuntut ilmu Dan tentunya Menjawab pertanyaan ini Sebetulnya butuh Suatu muhadarah atau pertemuan tersendiri Karena kalau berbicara tentang manfaat ilmu Apalagi adab seorang penuntut ilmu Itu luas sekali pembicaraannya Oleh karena itu Ulama kita telah menulis Buku-buku khusus Di dalam hal tersebut Buku-buku khusus yang menjelaskan tentang Keutamaan Menuntut ilmu Dan adab-adab Sebagai seorang penuntut ilmu Sebab kalau tidak begitu Maka Tidak akan sukses Seseorang di dalam menuntut ilmu Maka Mengawali kajian kita Saya ingin menjawab pertanyaan ini Secara ringkas saja di antara keutamaan atau manfaat yang akan diraih seseorang Tadkala dia menuntut ilmu Yang paling penting adalah Untuk meraih tujuan di dalam menuntut ilmu itu sendiri yaitu menghilangkan kebodohan dari diri kita Dan juga dari orang lain Ia. Kita menuntut ilmu Dengan harapan kita memahami agama ini dengan baik sehingga kita tidak bodoh lagi. Kita tidak jahil lagi tentang ajaran-ajaran yang mulia ini. Karena memahami ilmu agama adalah kunci untuk meraih kebaikan. Bagaimana di dalam hadis yang sudah sering kita dengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan Man yuridillahu khairan yufaqihuddin Barang siapa yang Allah ingin kebaikan baginya maka Allah akan memahamkan dia dengan agama Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahallahu lahu tariqan ilal jannah Barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu agama Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan memudahkan baginya Jalan ke surga Jadi Manfaat Yang akan diraih seorang yang menuntut ilmu Dia akan meraih kebaikan Dan juga akan dimudahkan jalannya ke surga Artinya kalau dia tidak menuntut ilmu Dia tidak akan meraih kebaikan apapun Dan tidak akan dimudahkan baginya Jalan ke surga kalau begitu yang akan dia dapatkan adalah kejelekan yaitu kebodohan dan yang dan apa saja yang akan terlahir dari kebodohan tersebut dari berbagai macam bentuk pelanggaran ia akan mengantarkan dia ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala Demikian pula dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seseorang sebagaimana firman Allah Yarfailahu alladhina amanu minkum Walladhina utul ilma darajat Darajat Kata Allah subhanahu wa ta'ala Allah mengangkat Orang-orang yang beriman diantara kalian Dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat Dikatakan para ulama Makna ayat yang mulia ini Bahwasannya diantara manusia Allah mengangkat derajat Orang-orang yang beriman dan diantara orang-orang yang beriman. Allah angkat lebih tinggi lagi. Derajatnya orang-orang yang berilmu. Diangkat derajat mereka. Ditinggikan. Dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dunia dan di akhirat kelak. Ini secara singkat tentang manfaat dan keutamaan menuntut ilmu. Sampai-sampai Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala memberikan kesimpulan. Bahwa seluruh kebaikan Seluruh kebaikan yang dipuji di dalam Al-Quran dan Sunnah Seluruh kebaikan yang dihasilkan oleh seorang hamba di dalam kehidupan dunia ini Adalah buah daripada ilmu Adalah buah daripada ilmu Sebaliknya Seluruh kejelekan Seluruh keburukan yang dicercah Di dalam Al-Quran dan Sunnah dan yang dihasilkan oleh seseorang dalam kehidupan dunia ini Adalah hasil dari kebodohannya Adalah pengaruh dan buah dari kebodohannya Maka Ilmu itu adalah kunci segala kebaikan Sebaliknya kebodohan Adalah pokok Dan pondasi Atau penyebab Munculnya Segala macam bentuk kejahatan Kejelekan dan keburukan Oleh karena itu kita mesti lebih bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, terutama ilmu yang paling mulia, yaitu ilmu yang berbicara tentang zat yang paling tinggi dan paling mulia dan paling agung, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ilmu Tauhid. Makanya jangan kita sia-siakan kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Allah berikan kita taufik untuk dapat menuntut ilmu, untuk dapat bermajlis di mana mungkin kebanyakan orang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat yang besar ini. Oleh kerana itu, kita harus berusaha bagaimana agar kita berhasil dan sukses di dalam meraih ilmu. Maka seorang penuntut ilmu, seorang penuntut ilmu itu seorang muslim Mestilah menghiasi diri dengan adab-adab yang baik. Mestilah menghiasi diri dengan adab-adab yang baik. Bahkan dikatakan oleh Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala. Aku mempelajari adab selama 30 tahun. Kemudian aku mempelajari ilmu selama 20 tahun. Dahulu para ulama Mempelajari adab terlebih dahulu. Kemudian mempelajari ilmu. Demikian pula murid-murid Imam Malik. Mereka mengatakan. Kami mempelajari. Dari Imam Malik adabnya lebih banyak. Dibanding mempelajari ilmunya. Demikian. Yang dicontohkan para ulama. Karena. Tidak akan mungkin seseorang sukses. Berhasil. Di dalam menuntut ilmu. Atau ilmunya memberikan manfaat kepadanya. Kalau dia tidak menghiasi diri dengan adab-adabnya. Banyak sekali adab yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu dan para ulama telah menulis buku-buku khusus di antaranya yang saya nasihatkan untuk dibaca adalah kitab Hilyatul Thalibul Ilm Perhiasan Seorang Penuntut Ilmu karya Syekh Al-Allamah Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah ta'ala rahmatan wasiah dan ini yang kita kaji pada setiap hari selasa, setiap bulan sekali Ia. dan kitab tersebut memiliki syarah penjelasan siapa yang menjelaskannya yang menjelaskannya adalah Syekh Muhammad ibn Saleh al Utsaimin rahimahullah ta'ala adalah guru yang menuliskan atau yang lebih tinggi ilmunya daripada syekh yang menulis. Karena pentingnya kitab tersebut. Sampai-sampai al-Syeikh Ibn Usaymin rahimahullahu ta'ala memberikan penjelasan terhadap kitab tersebut. Ini diantaranya, hendaklah kita membaca kitab tersebut. Demikian pula al-Syeikh Ibn Usaymin rahimahullahu punya kitabul ilm. Ini kumpulan pelajaran beliau. Dan tanya jawab tentang hal-hal yang terkait dengan pentingnya menuntut ilmu kemudian dibukukan ini juga sangat bagus. Baik. Namun secara ringkas para ulama menjelaskan kepada kita adab terpenting di dalam menuntut ilmu. Imam Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullahu taala berkata, "Awwalul ilmi anniyah, tsumma al-istima', tsumma al-fahm, tsumma al-'amal, tsumma an-nasar." Kata beliau rahimahullahu Awal daripada ilmu adalah niat. yaitu niat yang ikhlas. Semata-mata untuk mencari keridaan Allah. Kemudian mendengarkan dengan baik. Menyimak dengan baik. Mengerahkan semua potensi untuk menyimak pelajaran. Jangan kemudian bermain-main atau ngerumpi atau mengajak teman semajlis berbicara sehingga terganggu di dalam menuntut ilmu. Dan ini bukan saja mengganggu sesama penuntut ilmu, tetapi bisa mengganggu konsentrasi orang yang menyampaikan ilmu. Iya. Harus perhatikan dengan baik. Jangan pula tidur di dalam majelis ilmu. Summal faham, kemudian memahami. Summal amal, kemudian mengamalkannya, summan nasyar, kemudian menyebarkannya. Ini secara ringkas Adab yang mesti dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Demikian pula, alimamu Ahmad Rahimahullah Taala meriwayatkan dari Muhammad bin Nador al Harisi. Beliau berkata, karena yuqal dahulu dikatakan, Yakni dikatakan para ulama awalul ilmi al insad lahu. Awal daripada ilmu adalah diam, berkonsentrasi, sumal istimak, kemudian mendengarkannya. Summa hifzuhu, kemudian menghapalkannya. Summa la'amalubih, kemudian mengamalkannya. Summa bassuhu, kemudian menyebarkannya. Inilah yang mesti dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Sehingga ilmu yang dia pelajari memberikan manfaat. Dan waktu yang dia sempatkan untuk menuntut ilmu tidak sia-sia belaka. Jadi, kedudukan adat bagi seorang penuntut ilmu, agar dia berhasil meraih ilmu yang bermanfaat, bermanfaat baginya di dunia dan di akhirat kelak, itu sangat penting sekali, mesti harus diperhatikan. Baik. Kita akan melanjutkan insyaAllah ta'ala, pelajaran kita, pada kitab Al-Mulakhas, fi syarhi kitab al li Lifadilati Syekh Al-A'lamah, Foleh bin Fauzan Ibn Abdillah Al-Fauzan, hadizah taala. Kita akan memasuki bab yang baru yaitu babu tafsir at-tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Bab tafsir tauhid dan syahadati alla ilaha illallah. Inilah bab yang sangat penting di dalam kitab ini. Ibaratnya, seluruh bab yang kita lewati sebelumnya, yaitu lima bab ya. Lima bab yang sudah kita lewati. Iya. Bab pembukaan, kemudian empat bab setelahnya. Ibaratnya, hanyalah pengantar. Iya. Bab-bab yang sebelumnya, hanyalah pengantar. Sekarang kita masuk pada bab yang pertama. Yang menjelaskan tentang hakikat tausid. Demikian pula bab-bab selanjutnya akan lebih memperdalam tentang makna tausid, bagaimana menguatkannya, bagaimana mengukuhkannya, serta menjauhi hal-hal yang bisa membatalkannya. Eh, ini kita sudah mulai masuk pada penjelasan inti tausid. Setelah sebelumnya, kita sudah dijelaskan tentang Kewajiban mentauhidkan Allah. Keutamaannya yang begitu besar. Demikian pula bahaya kesyirikan. Serta pentingnya. Mempelajari ilmu tauhid. Mengamalkannya. Dan mendakwahkannya. Ini kandungan bab-bab sebelumnya. Kalau begitu apa itu tauhid? Setelah kita pahami pentingnya mempelajari tauhid. Mengamalkannya, mendakwahkannya. Tentunya. Kita harus mengerti. Secara lebih detail. Apa itu tausid. Iya. Dan apa saja yang bisa membatalkannya. Ini dua hal. Memahami tausid. Mesti juga dengan memahami apa saja yang bisa membatalkannya. Yaitu dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Demikian pula hal-hal. Yang bisa mengurangi kesempurnaannya. Sehingga dikatakan para ulama. Wabididdiha tatabayanul asyia dan dengan menjelaskan kebalikannya segala sesuatu akan menjadi semakin terang, semakin jelas. Artinya kalau kita mau memahami tauhid dengan benar, kita juga mesti memahami hakikat kesyirikan. Macam-macam dan bentuk kesyirikan. Tidak bisa tidak, enggak akan kita pahami tauhid dengan benar kalau kita tidak memahami berbagai macam bentuk kesyirikan. Baik. Qalul muallif rahimahullah Bab tafsir tauhid wa syahadat Allah ilaha ilallah. Bab tafsir tauhid dan syahadat Allah ilaha ilallah. Berkata Syekh Shalal Fuzan habihallahu taala beliau menjelaskan tentang munasabatul bab li kitab tauhid kecocokan bab ini dengan kitab at tauhid qala لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الابواب السابقه فذكر penyusun kitab tauhid yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala telah menyebutkan pada bab-bab yang sebelumnya at-tauhid wa fada tentang tauhid dan keutamaan keutamaannya wa da'wata dan kewajiban mendakwahkannya. Wal khawfa min didhihi ladi huasir. Dan juga wajib untuk takut, khawatir, jangan sampai terjerumus pada lawan dari Tauhid, yaitu kesyirikan. Ini penjelasan bab-bab sebelumnya. Maka bayi rahimahullahu Taala fi hadal bab maknahu. Syekh rahimahullah ta'ala menjelaskan di dalam bab ini, Makna tawhid. Demikian pula bab-bab setelahnya. Semuanya adalah penjelasan makna tawhid. Lianna ba'dan nas yukhti'u fi fahmi maknahu. Karena sebagian manusia, Telah salah, Di dalam memahami makna tawhid. Fayadunnu, Anna makna al-iqraru, Di tawhidir rubudiyati fakat. Sehingga mereka menyangka, Bahawasannya makna tauhid hanyalah beriman terhadap tauhid rububiyah saja. Ia, ini tauhid sebagian orang. Bahkan sampai orang yang sudah dianggap ulama atau ulama'ul kalam, ahlul kalam, ahli filsafat. Menyusun buku yang tebal ternyata cuma ingin membuktikan Allah itu ada. Allah itu pencipta. Allah pemberi rizki. Padahal kaum musyrikin di masa jahiliyah juga tahu dan mengerti serta mengimani Allah itu ada. Allah mencipta dan memberi rezeki. Maka hakikat tauhid bukan itu saja. Memang itu bagian dari tauhid. Namun bukan itu saja hakikat tauhid. Wahada kata beliau. Dan ini laysa huwal muradu bit tauhid. Bukanlah yang dimaksud dengan tauhid secara hakikat. Wa innama almuradu dan hanyalah yang dimaksud dengan tauhid wal murad bihi madallat nusus allati saqa musannif rahimahullahu taala tarafan minha assalam yang dimaksud dengan tauhid adalah apa yang dijelaskan oleh nas-nas atau dalil-dalil yang disebutkan oleh syekh yang disebutkan oleh syekh sebagian di antaranya fi hadzal di dalam bab ini Demikian pula bab-bab selanjutnya. Min anahu ifradullahi ta'ala bil-ibadah. Iaitu tauhid yang hakiki adalah. Mengesahkan Allah di dalam ibadah. Wal-khulus minasyirk. Dan berlepas diri. Atau selamat dari kesyirikan. Murni dari kesyirikan. Baik. Inilah kecocokan bab ini dengan tauhid. Kemudian kata syihk. Wa ataf shahadat Allah illa illallah al taufid, liyubiyin anna ma ana la axtilaf fih. Kemudian beliau menggandengkan syahadat, ucapan syahadat La ilaha illallah bersama Tauhid untuk menjelaskan bahawa makna keduanya adalah satu, tidak ada perbedaan Nah, perhatikan beliau bagaimana memberikan judul Babu tafsir Tauhid wa shahadat Allah ilaha illallah. Bab tafsir Tauhid dan syahadati Allah ilaha ilallah. Maksudnya untuk menjelaskan kepada kita, syahadat la ilaha ilallah dan Tauhid itu satu. Maknanya sama. Orang yang mengamalkan la ilaha ilallah, itulah orang yang bertauhid. Siapa yang tidak mengamalkan la ilaha ilallah, maka dia bukan seorang muwahhid. Oleh karenanya, perlu kita ingatkan kembali, makna la ilaha ilallah adalah la ma'budah hakkun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Terkandung padanya dua rukun, an-nafy wal itsbat. An-nafy penafikan yang terdapat dalam kalimat la ilaha, yaitu menyalahkan dan menganggap batil semua sesembahan selain Allah dan al itsbat penetapan yang terkandung di dalam illallah, yaitu meyakini dan mengimani hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang patut untuk disembah. Baik. Kita masuk pada dalil yang pertama. Qala rahimahullah wa qaulullah ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa taala Ulaiikal ladzina yad'un yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum akrab wa yarjun rahmatahu wa yakhafuna adzabahu Inna azaba rabbika kana mahzura. Dalam surat Al-Isra' Ayat ke-57 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ulaikal ladhina yada'una Orang-orang Yang mereka seru. yaitu yang mereka sembah. Yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka mengharapkan atau berusaha mencari-cari al-wasilah sesuatu yang bisa menyampaikan kepada rob mereka yaitu ketaatan mereka berlomba-lomba melakukan ketaatan agar mereka sampai kepada rob mereka ayyuhum akrab siapa di antara mereka yang paling dekat. Wayarjuna rahmatahu wayakafuna azabah. Dan mereka mengharapkan rahmat Allah dan takut dari azabnya. Inna azabarabbika kana mahdzurah. Sesungguhnya azab Robmu sesuatu yang mesti ditakuti. Inilah dalil yang pertama di dalam bab ini berkata saya khotib al-fauzan habibullah taala ya du'un orang-orang yang mereka sembah ay ya du'unahum min dunillah yaitu yang mereka sembah selain Allah siapa mereka yang dimaksud di dalam ayat ini wahumul malaikah wal anbiya was salihin wa ghairuhum mereka yang dimaksud di dalam ayat ini, yang disembah selain Allah, adalah malaikat, para nabi dan orang-orang saleh dan selain mereka. Diriwayatkan dari sebagian salaf bahawa makna ayat ini atau yang dimaksud dengan ayat ini adalah nabi Isa alaihissalam dan ibunya. Demikian pula. Uzair alaihissalam, Seorang nabi. Dan juga diriwayatkan dari sebagian salaf. Maksud ayat ini adalah sekelompok jin. Sekelompok jin. Iya. Jin ini tadinya kafir. Dan disembah oleh orang-orang kafir. Disembah oleh orang-orang kafir. Kau musyrikin. Kemudian ternyata jin-jin itu mendapatkan hidayah. Mereka masuk Islam. Mereka masuk Islam. Iya. Setelah mereka masuk Islam. Baik keislaman mereka. Mereka pun bersungguh-sungguh dalam beribadah. Mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi orang-orang yang menyembah mereka tidak tahu mereka sudah masuk Islam. Mereka masih terus menyembah. Jin-jin tersebut. Iya. Maka ini menunjukkan kebodohan kaum musyrikin. Syekh mengatakan, Faddomir al-fa'il fi yad'un, raja'un ilal kuffar. Adapun domir fa'il, di dalam yad'un itu kembali kepada orang-orang kafir. yaitu orang-orang yang menyembah, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi, ini maknanya. ia Yabtagun, Ayat nubun. Maknanya yabtagun, maknanya adalah mencari. Waddomirul fa'il fihi raji'un ilal madu'wina minal mala'ikah wanahwihim. Adapun domir fa'il, pelaku, di dalam yabtagun, itu kembali kepada yang disembah, yang dimohonkan doa, yaitu Para malaikat dan selainnya, iaitu Ia, orang-orang soleh, demikian pula jin-jin yang sudah masuk Islam tadi. Baik. Jadi ayat ini bermakna orang-orang kafir yang menyembah para malaikat, orang-orang soleh, para nabi, demikian pula jin-jin yang sudah masuk Islam. Padahal mereka yang disembah itu justru berusaha untuk taat kepada Allah. Baik. Kemudian al-wasilah. Apa makna al-wasilah? Qala ma yutaqarrabu dihi ilallah. Sesuatu yang dengannya mendekatkan diri kepada Allah. Yaitu ibadah. Itu makna wasilah di situ. Ketaatan. Iya. Fama'na. So, tawassala ilallah. Amila amalan yukarribuhu ilaih. Oleh kerana itu. Makna. Tawassul kepada Allah. Adalah. Mengamalkan suatu amalan. Yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Itu makna tawassul. Itu makna tawassul. Iya. Orang yang melakukan tawassul kepada Allah adalah orang yang melakukan suatu amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka, jangan sampai kemudian orang yang bertawassul itu justru hanya menjauhkan dia dari Allah SWT. Ini hati-hati. Oleh karena itu, insyaAllah nanti akan kita sebutkan bentuk-bentuk tawassul yang dibolehkan di dalam syariat. Baik. Demikian pula makna lain dikatakan para ulama mufassirin al-wasilah maknanya itu adalah al-hajah kebutuhan. Ini penafsiran yang lain. Makna al-wasilah adalah al-hajah kebutuhan. Sehingga yang namanya permohonan terhadap apa yang kita butuhkan mestilah dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa rahmatahu dan mereka senantiasa mengharap rahmat Allah. Ai la yarjuna ahadan siwah. Maknanya mereka tidak mengharap kepada seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kepada kita ar reja termasuk kategori ibadah. Iya. Mengharap Termasuk kategori ibadah, ibadah kalbiah, ibadah hati, sehingga di dalam ayat yang mulia ini Allah memuji para malaikat, para nabi dan rasul dan orang-orang saleh, bahwa mereka itu hanya mengharap rahmat Allah, mengharap kepadanya, tidak mengharap kepada seorang pun selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan telah berlalu penjelasan. Bahwasannya orang yang mengharapkan rahmat Allah, mestilah dia menempuh sebab-sebab yang bisa mendatangkan rahmat Allah kepadanya. Sebab-sebab yang dengan itu dia bisa meraih rahmat Allah. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi, di akhir surat Al-Kahfi, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, faly'amal 'amalan salihah wa la yusyrik bi'ibadati rabbih Maka hendaklah dia beramal saleh dan tidak menyekutukan Allah di dalam beribadah dengan siapapun juga. Maka ulama menjelaskan untuk meraih rahmat Allah untuk berjumpa dengan Allah dalam keadaan dirahmati Hendaklah seseorang itu beramal salih Dan tidak menyekutukan Allah Apa ini maksud dengan amal salih? Yaitu amalan Yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW Tidak menyekutukan Allah Yakni ikhlas Memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah dan semata-mata untuk mencari keridaannya. Inilah hakikat orang-orang yang mengharapkan rahmat, yaitu beramal sesuai petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ikhlas di dalam beramal, tidak menyekutukan Allah sedikitpun dan memurnikan ibadahnya hanya karena Allah semata-mata. Baik. Wajerjuna, wajakafuna azabah. Dan mereka takut. Dengan azab Allah Ayla yakhafuna ahadan siwah Maknanya Mereka tidak takut kepada Seorang pun selain Allah Ini subhanallah Kita mendapatkan di dalam ayat yang mulia ini Pelajaran yang besar Bagaimana sifat Para nabi dan rasul Alayhim salatu wassalam Bahkan sifat malaikat Dan sifat orang-orang saleh. Mereka Senantiasa mengharap rahmat Allah. Mereka tidak mengharapkan kepada seorang pun selainnya. Dan juga mereka takut terhadap azabnya. Dan mereka tidak takut kepada seorang pun selainnya. Ia. Ini sifat yang mesti kita teladani. Senantiasa mengharap rahmat Allah dan takut terhadap azabnya. Tidak mengharap kepada selainnya. Dan tidak takut kepada selainnya. Dan ini adalah dua sifat. Yang akan membantu seseorang. Untuk sabat. Wassober. Wal istiqamah. Iya. Tetap kokoh di dalam agama. Bersabar dan istiqamah. Dua sifat ini. Yang akan membantu seseorang. Meskipun kemudian misalkan. Dia disakiti di jalan Allah. Dia disakiti di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, namun dia tetap sabar. Dia tetap istiqamah. Dia tetap kokoh. Kenapa? Karena dia mengharapkan rahmat Allah dan takut dari azabnya. Dia tidak lebih takut dari azab manusia. Karena ada sebagian orang mereka jadikan fitnah manusia seperti azab Allah. Ia. Manusia mengganggunya. Menyakitinya. Menghalang-halanginya dari jalan kebenaran. Pada akhirnya. Dia lari dari kebenaran tersebut. Karena takut kepada manusia. Atau karena mencari ridha manusia. Menginginkan rahmat dari manusia. Ini diantara sebab Seseorang itu Tidak bisa istiqamah Iya Berpaling dari ketaatan Meninggalkan Jalan yang lurus Kenapa? Karena adanya gangguan-gangguan Dari manusia Atau dari syaitan, Baik syaitan manusia maupun setan jin Sehingga dia lebih mementingkan Keridoan mereka Dia lebih takut Terhadap gangguan mereka. Iya. Adapun para nabi dan rasul. Alhamdulillah. Mereka lebih mementingkan. Keridoan Allah. Mengharapkan rahmatnya. Dan mereka lebih takut. Terhadap azabnya. Lebih baik kita bersabar di dunia ini. Menghadapi gangguan manusia. Menghadapi hal-hal yang menyakitkan. Sebab. Kita tidak akan sanggup menghadapi azab Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Qala al-ma'na al al al-ijmali lil-ayah. Ma'na ayat ini secara global. Anna Allah subhanahu wa ta'ala yukhbiru. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan. Anna haulai allazina yadu'uhumul musyrikun min dunillah. Bahawasannya mereka-mereka yang diibadahi oleh kaum musyrikin selain Allah. Minal malaikat wal anbiya'i wassalihin. yaitu para malaikat, para nabi, dan orang-orang salih. Yubadiruna ila talabil qurbah ila Allahi tabaraka wa ta'ala. Mereka berlomba-lomba. Mereka bersegera untuk mencari sesuatu yang mendekatkan diri mereka kepada Allah yaitu berlomba-lomba dalam beramal saleh. Fa yarjun rahmatahu wa yakhafun adabah. Maka mereka mengharapkan rahmat Allah dan takut kepada azabnya. nya Fa idza fa idza kanu kadzalik kanu min jumlatil abid. Fa kaifa yud'au nama Allah Ta'ala Maka apabila keadaan mereka seperti itu kalau begitu mereka termasuk hamba-hamba bukan yang pantas disembah maka bagaimana bisa kemudian mereka disembah selain Allah Subhanahu wa taala disembah bersama Allah Subhanahu wa taala dipersekutukan dengannya iya ini adalah sebuah dalil Yang juga mengajak Orang-orang yang menyekutukan Allah Untuk menggunakan otak mereka Untuk menggunakan fikiran mereka Akal sehat mereka Orang-orang yang kalian sembah saja Bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah Kalau begitu mereka adalah hamba-hamba Allah Seperti kalian juga Kenapa kalian menyekutukan Allah Dengan mereka Maka kata Syekh Wahum Mashgulu Nabi Anfasihin. Mereka sendiri orang-orang yang sibuk dengan diri diri mereka. Ya wa yatawasaluna ilahi bil ibadah. Mereka beribadah kepada Allah dan mereka bertawassul untuk sampai kepada Allah dengan ibadah. Ia, ini kesibukan mereka. Mereka sendiri sibuk dengan diri mereka Bagaimana agar selamat Bagaimana agar sampai kepada Allah Mana ada kesempatan untuk Menyelamatkan orang lain Karena mereka adalah Hamba-hamba Allah seperti kita juga Iya, Yang perlu Mendapatkan keselamatan dari Allah Makanya Para penghuni kubur Adalah Orang-orang yang Mesti didoakan mereka sendiri belum tentu selamat. Bagaimana bisa kita minta keselamatan kepada mereka? Iya. Inilah makna ayat secara global. Baik. Munasabatul ayah lil bab. Kecocokan ayat ini dengan bab. Annaha tadullu ala makna tawheed. Bahwasannya ayat yang mulia ini menunjukkan kepada makna tawheed. Wahshahadat Allah ilaha illallah. Dan juga shahadat Allah ilaha illallah. Huatarkum alaihiil al mushrikin min da'watis salihin. Bahasannya makna tauhid dan shahadat Allah ilaha ilallah adalah meninggalkan apa yang diamalkan oleh kaum musyrikin min da'wati salihin yaitu berdoa kepada orang-orang saleh. Wal istisqa' bihim dan meminta syafaat kepada mereka. Ilallah si kashf ad atau tahwilih agar doa-doanya sampai kepada Allah dalam menghilangkan sesuatu yang berbahaya, menghilangkan bala, musibah dan yang semisalnya atau tahwili, atau memindahkannya. Li anna zalika huwa syirkul akbar. Karena yang demikian itu adalah syirik besar. Inilah makna ayat yang mulia. Menjelaskan kepada kita Bahwasannya apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin yaitu berdoa kepada orang-orang saleh -orang memohon syafaat kepada mereka. Agar doa mereka diteruskan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah termasuk syirik besar. Adalah termasuk syirik besar yang mesti kita jauhi. Jadi subhanallah ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita dua sisi penting. Sisi yang pertama adalah menjelaskan tentang sifat kaum mukminin. Sifat para malaikat, para nabi dan rasul dan orang-orang saleh, yaitu mereka selalu beribadah kepada Allah, bersungguh-sungguh dalam beribadah, berlomba-lomba dalam ibadah. Dan mereka selalu mengharapkan rahmat Allah serta takut dari azabnya. Ini sisi yang pertama. Menjelaskan tentang hakikat ibadah yang mesti dilakukan oleh seorang hamba di dalam beribadah. Adapun sisi yang kedua menjelaskan bahwasannya barang siapa yang menjadikan orang-orang salih tersebut apakah dari kalangan malaikat para nabi maupun para wali untuk beribadah kepada Allah atau perantara dalam beribadah kepada Allah seperti dalam berdoa maka itu adalah perbuatan kaum musyrikin dahulu tidak ada bedanya. Dan termasuk kategori Asyirkul Akbar Syirik besar Yang mengeluarkan pelakunya dari Islam Oleh karenanya, Sheikh mengatakan Ma yustafadu minal ayah Pelajaran yang bisa kita petik ya, dari ayat ini Yang pertama adalah Ar-radu Alalladzina yaduun al-awliya'a salihin, Bantahan Terhadap orang-orang yang berdoa kepada para wali dan orang-orang saleh. Fikas fid durri au jalbin naf'i. Di dalam menghilangkan suatu bahaya atau meraih suatu manfaat. Di anna ha'ula ilmadu'uin la yamlikuna li anfusihim dorran wala naf'a. Dan ayat yang mulia ini menjelaskan bahawasannya yang mereka sembah tersebut, yang mereka memohon pertolongan kepadanya, tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki kemampuan untuk diri mereka sendiri, apakah menimpakan mudarat, tidak pula memberikan manfaat. Maka, bagaimana lagi, mereka bisa memberikan hal itu bagi selain mereka. Iya. Untuk diri mereka saja, mereka tidak punya, apalagi memberikan kepada orang lain. Iya. Jadi berdoa kepada para wali dan orang-orang saleh adalah kebiasaan kaum musyrikin. Yang dengan itu mereka dihukumi syirik. Mereka dihukumi kaum sebagai kaum musyrikin karena hal itu. Karena mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam berdoa. Dan sama saja, apakah dia berdoa memohon kepada para nabi dan rasul, meminta hajatnya kepada para nabi dan rasul. ataukah dia berdoa dengan niat sebagai wasilah, perantara, yang mereka namakan dengan tawassul, iya. Yang hakikatnya itu bukan tawasul, itu adalah kesyirikan. Kalaupun pun mau dikatakan tawasul, maka itu adalah tawasul asyirqi. Tawasul yang syirik. Iya. Oleh kerana itu, pada kesempatan ini, perlu kita jelaskan tentang hakikat tawasul. Tawasul itu maknanya secara bahasa adalah, At-taqarrub ilal matlub. Mendekatkan diri kepada sesuatu yang dituju, atau dengan kata lain, ab-taqarrub bish-shay, ab-taqarrub ilash-shay bish-shay, mendekatkan diri kepada sesuatu dengan menggunakan suatu perantara. Itu namanya tawassul secara bahasa. Baik. Adapun secara syariat, ulama' menjelaskan, tawassul itu ada dua bentuk. Ada at-tawassulul mamnu' tawassul yang dilarang, dan at-tawassul al-mashru' tawassul yang disyariatkan. Ini perlu dipahami. Tawassul, kalau kita sepakat, yang mereka lakukan namanya tawassul, maka, Tawasul itu tidak semuanya dibolehkan. Ada yang dilarang dan ada yang dibolehkan. Baik. Yang dilarang itu ada dua bentuk. Tawasul yang dilarang ada dua bentuk. Yang pertama adalah. At-tawassul syirki. Tawasul yang syirik. Bagaimana bentuknya? Seperti. Menjadikan para nabi dan rasul. Orang-orang soleh dan para wali. Demikian pula para malaikat. Sebagai perantara. Di dalam berdoa. Di dalam berdoa. Makanya sudah kita tegaskan tadi. Orang yang berdoa kepada selain Allah. Dijelaskan di dalam ayat ini. Mereka adalah kaum musyrikin. Sama saja. Mereka minta hajatnya kepada selain Allah tersebut. Atau menjadikan selain Allah sebagai perantara agar diteruskan doanya kepada Allah, sama. Tidak ada bedanya. Iya. Ini termasuk kesyirikan. Bahkan disepakati para ulama. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam. Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala dalam nawakidul Islam beliau. Yang kedua. Man ja'ala baynah huwa baynah Allahi wa sa'id. Yaduahum, waysaluhum syafaah, waysawkal alihih kafara ijmaan. Barangsiapa menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara-perantara, dengan dalil tawassul itu tadi, di mana dia berdoa kepada para perantara tersebut dan memohon syafaat kepada mereka dan bertawakal kepada mereka. Maka dia kafir berdasarkan kesepakatan ulama Ulama sepakat ya Tidak ada perbedaan pendapat Kalau kita sering mendengarkan Dalam masalah-masalah fikih Banyak khilaf ulama Banyak khilaf ulama Bahkan terkadang bukan hanya dua pendapat Sampai tiga empat pendapat Bahkan lebih daripada itu Iya Tetapi dalam masalah ini ulama seluruhnya sepakat dari seluruh mazhab Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad dan para ulama yang lainnya sepakat barang siapa yang bertawassul yang syirik yaitu menjadikan selain Allah sebagai perantara untuk berdoa kepada Allah maka dia kafir menurut kesepakatan ulama. Iya. Dan sebetulnya Kecirikan ini sama persis. Seperti apa yang dilakukan kaum musyrikin di masa jahiliyah. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat ini. Iya. Demikian pula dalam surat Az-Zumar ayat ketiga. Allah subhanahu wa ta'ala. Berfirman tentang kaum musyrikin. Wallazina takadu min dunihi awliya. Ma na'buduhum. Ilah liyukaribuna ilallahizulfa. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan-sesembahan mereka yang mereka cintai, mereka mengatakan mana abduhum ilah liyukaribuna ilallahizulfa. Kami tidaklah beribadah kepada perantara-perantara tersebut atau kepada sesembahan-sesembahan tersebut. Kecuali untuk apa? Agar mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Subhanallah. Niat mereka sungguh mulia sekali. Perhatikan. Apa niat mereka menyekutukan Allah agar mereka semakin dekat kepada Allah. Hati-hati. Niat yang baik belum tentu mengantarkan seseorang kepada kebaikan. Tetapi harus dia mengikuti cara yang benar di dalam beribadah. Niat yang baik disertai dengan cara yang benar. Dua syarat. Enggak cukup niat yang baik. Harus disertai cara yang benar yaitu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah bahaya bid'ah dapat mengantarkan kepada kesyirikan. Iya. Ini tawasul syirki sebetulnya sekaligus bid'ah juga. Tawasul yang bid'ah Namun dia lebih daripada sekedar bid'ah, dia bid'ah yang sampai pada derajat kesyirikan. Ini contoh. Bid'ah bukan sekedar bid'ah biasa, tapi sampai pada derajat kesyirikan. Iya. Sudah tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, juga termasuk kategori syirik. Dan termasuk juga kategori tashabuh, menyerupai kaum musyrikin Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahayanya tashabuh. Menyerupai kaum syirikin. Dapat mengantarkan kepada kesyirikan. Sama persis. Dengan apa yang dilakukan oleh sebagian orang. Yang mengaku muslim hari ini. Mereka berdoa kepada para wali. Dengan harapan doa mereka. Sampai kepada Allah. Agar mereka lebih dekat kepada Allah. Baik. Demikian pula. Kaum musyrikin dahulu mengharapkan syafaat dari selain Allah. Padahal Allah menyatakan, Kulillahi syafaatu jami'an. Katakan, hanya milik Allah syafaat itu seluruhnya. Sebagaimana dalam surat Az-Zumar ayat keempat puluh empat. Allah jelaskan tentang kaum musyrikin di masa dahulu. Sebagaimana dalam surat Yunus ayat keempat belas. Wya'buduna min dunillah, mala yadurrhum, walla yamfahum, wyaqoolun ha ulai syafa'una indallah. Dan mereka beribadah kepada selain Allah. Sesuatu yang tidak bisa membahayakan mereka, tidak pula bisa memanfaatkan mereka atau memberikan mereka manfaat. Dan mereka mengatakan orang-orang yang kami sembah itu adalah para pemberi syafaat. Terhadap kami di sisi Allah. Coba lihat. Mereka beribadah kepada selain Allah. Dengan tujuan murni. Dengan tujuan baik. Yaitu apa? Agar mendapatkan syafaat di sisi Allah. Agar selamat dari azab Allah. Hasilnya apa? Justru mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Iya. Jadi. Tawasul seperti ini. Adalah syirik. Kemudian yang kedua. Tawasul yang dilarang. Adalah. At-tawassul al tawassul yang bid'ah Meskipun tidak sampai pada derajat syirik namun dia termasuk bid'ah mengada-ada di dalam agama tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yaitu bertawassul dengan kemuliaan atau kehormatan para nabi dan rasul dan orang-orang saleh Contohnya apa Ya Rabbi bil Mustafa balik makasi Ini tawassul namanya. Iya. Dia tidak memohon kepada Rasul al Mustafa, tetapi dia menggunakan kemuliaan Rasul, kehormatannya di sisi Allah untuk berdoa kepada Allah. Ini tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW sendiri. Ini termasuk bid'ah mengada-ada di dalam agama. Taib. Adapun pun tawassul masyruh, tawassul yang dibolehkan di dalam syariat, itu ada tiga bentuk. Ada tiga bentuk. Iya. Bentuk yang pertama adalah tawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat ke-180. Walillahil asmaul husna fadzohu bia. Dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah. Maka berdoalah dengannya. Berdoalah dengan nama-nama tersebut. Bagaimana bentuknya berdoa dengan nama-nama Allah? Seperti kita mengatakan, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Irhamni. Berikanlah rahmat kepadaku. Ia, itu namanya bertawassul dengan nama-nama Allah, Apa dengan sifatnya. Allahumma bi rahmatika astagfiru. Ya Allah dengan sifat rahmatmu, aku memohon pertolongan dari satu musibah. Ia, ini contoh dan banyak contoh. Di dalam doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama, yang dibolehkan dalam syariat. Baik. Kemudian yang kedua, bertawassul dengan amal soleh yang kita kerjakan, amal soleh yang kita kerjakan. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat ke 16 tentang doa kaum mukminin, Rabbana. Inna amanna. Faghfir lana. Wahai Rabb kami. Sesungguhnya kami telah beriman. Maka ampunilah kami. Zunubana. Dosa-dosa kami. Wakina azaban nar. Dan lindungilah kami. Dari neraka. Perhatikan ayat ini. Kata mereka. Rabbana inna amanna. Wahai Rabb kami, kami telah beriman. Ini amalan mereka. Disebutkan amalan mereka terlebih dahulu baru kemudian disusul permohonannya. Iya. Seperti juga dalam hadis yang sangat panjang yang pernah diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tiga orang dari kalangan Bani Israel. yang terkurung di dalam gua kemudian masing-masing berdoa dan menyebutkan amal soleh yang pernah mereka kerjakan. Lalu Sedikit demi sedikit batu yang menutupi pintu gua itu terbuka. Ini dibolehkan. Ya Ya Allah kami telah beriman. Sebutkan amal solehnya. Maka ampunilah dosa-dosa kami. Ini namanya tawassul dengan amal soleh yang kita kerjakan. Baik. Kemudian yang ketiga. Tawassul yang dibolehkan di dalam syariat adalah... Minta didoakan seorang soleh yang masih hidup. Yang mendengarkan permohonan kita kepadanya. Kita datang kepada seorang soleh. Pak Kiai, tolong doakan saya. Ya, Sudah ingin sekali nikah misalkan. Belum juga ada jodoh. Ya. Ini contoh. Minta doa Pak Kiai. Bukannya kita datang setelah Pak Kiai sudah mati di kuburannya ndak ada gunanya, ndak ada manfaatnya. Kata Allah intada ulum la yasmaudhu aakum. Kalau kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak mendengarkan doa kalian. Walla usami ummat saja bulakum. Andaikan mereka mendengarkan pun, mereka tidak akan bisa mengabulkan doa doa kalian. Percuma. Iya. Sebagaimana yang dicontohkan para sahabat, mereka datang kepada Rasulullah SAW minta didoakan. Ketika Rasulullah SAW meninggal, apakah para sahabat berdatangan di kuburan beliau? Berdoa kepada beliau agar doanya diteruskan kepada Allah? Tidak. enggak pernah sama sekali. Kecuali mungkin ada riwayat-riwayat yang baif dan palsu. Iya. Oleh kerana itu pernah terjadi musim pacaklik. Di masa Umar bin Khattab, radhiyallahu anhu. Maka para sahabat datang kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Paman Rasulullah SAW. Minta beliau mendoakan. Mereka enggak datang di kuburan Nabi SAW. Tetapi datang kepada orang saleh. Padahal sudah jelas. Nabi SAW lebih mulia. Dari siapapun juga. Iya. Maka. Berdoa kepada. Orang yang sudah mati. Ini termasuk kategori syirik. Dan bid'ah sekaligus. Baik. Inilah. Tiga macam. Tawassul yang dibenarkan di dalam syariat. Tawassul di dalam berdoa. Adapun tawassul di dalam amalan adalah ibadah itu sendiri. Seperti yang dijelaskan oleh al Al-Syekh tadi, makna tawassul ila Allah amila amalan yuqarribuhu ilaihi. Makna orang yang bertawassul kepada Allah yaitu mengamalkan amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini maknanya secara umum. Tawassul kepada Allah, yakni berusaha sampai kepada Allah, yaitu melakukan amalan-amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan sebaliknya, melakukan kesyirikan, atau perbuatan bid'ah, ataupun kemaksiatan, yang semua itu akan menjauhkan kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini pelajaran pertama yang bisa kita petik dari ayat ini. Sebelum kita lanjutkan. Mungkin ada satu syubhat Yang biasa mereka lontarkan. Kata mereka. Allah. Maha suci maha agung. Sementara kita banyak dosa. Bagaikan. Seorang raja. Dibandingkan dengan. Penduduk atau rakyat jelata maka untuk bisa sampai kepada Allah sama dengan kita mau bertemu seorang raja atau seorang presiden ya sulit sekali ada macam-macam aturan protokol sehingga hampir mustahil untuk bisa berjumpa dengan presiden tanpa melalui perantaranya ya Apakah menterinya, ajudannya, orang dekatnya, keluarga dekatnya, dan lain-lain. Demikian. Mereka kiaskan Allah dengan seorang raja di dunia. Iya. Maka, untuk membantah syubhat ini. Pertama kita katakan. Allah telah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya. Bukan melalui perantara-perantara. Demikian pula yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka tinggalkan akal-akalan kita. Kias-kias kita menurut akal. Ikuti tuntunan Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua. Allah adalah Raja yang maha berkuasa. Maha mampu untuk melakukan segala-galanya. Maha mampu atas segala sesuatu. Allah maha mendengar. Allah maha melihat. Bagaimana bisa disamakan dengan seorang raja di dunia. Yang kekuasaannya terbatas. Kemampuannya sangat terbatas. Pendengaran dan penglihatannya sangat terbatas sekali. Kalau begitu, mengkiaskan Allah dengan raja di dunia ini, ini sudah bentuk kesyirikan dari sisi yang lain. Iya. Ini bentuk kesirikan dari sisi yang lain. Allah Maha mendengar setiap doa dan Maha mampu untuk mengabulkannya. Adapun raja di dunia wajar dia butuh pembantu, dia butuh perantara-perantara. Dia tidak bisa mendengarkan semua keluhan rakyatnya. Dia capek. Dan bahkan dia tidak bisa memenuhi semua kebutuhan rakyatnya. Bagaimana bisa disamakan dengan Allah? Iya. Jadi, ini kias yang batil dan syubhad yang sangat lemah sekali. Baik. Oleh kerana itu Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan. Qulidu allazina za'am tu min dunih. Fala yamlikuna kashfad duri ankum wala tahwila. Katakan kepada mereka, serulah yang kalian anggap sebagai sesembahan selain Allah, niscaya mereka tidak akan sanggup untuk menghilangkan, untuk menghilangkan kemudaratan dari kalian. Tidak pula memindahkannya. Demikian pula firman Allah Subhanahu Wa Taala, kulafara itu ma'adunah min dunillah, in aradani Allahu bidurrin halhunna kasifatudurr. Katakan kepada mereka. Apakah yang kalian sembah selain Allah Jika Allah Ingin menimpakan mudarat kepadaku Maka bisakah Mereka menghilangkan kemudaratan tersebut Ini semua dalil-dalil Yang menunjukkan Tidak ada yang pantas diibadahi Tidak ada yang pantas kita berdoa kepadanya Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Baik Ini pelajaran yang pertama Pelajaran yang kedua qola bayanu shiddati khaufil anbiya'i was salihin min Allah wa bayanu rajaihim li rahmatihi penjelasan tentang kuatnya rasa takut atau besarnya rasa takut para nabi dan orang-orang saleh kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan penjelasan tentang Pengharapan mereka terhadap Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Inilah Dua sifat mulia Dua sifat para nabi dan rasul Alaihimussalatu wassalam Dan orang-orang saleh Yang Allah jelaskan di dalam ayatnya yang mulia ini Dengan maksud Untuk kita meneladani mereka rahmatahu, Dan mereka Senantiasa mengharapkan rahmat Allah dan takut kepada azabnya. Ini dua sifat mulia. Dan ini adalah dua sifat yang tidak terpisahkan dari keikhlasan. Tidak seperti yang disangka oleh orang-orang sufi. Tasawuf, tarekat. Mereka mengatakan, kalau beribadah mengharapkan rahmat, dan termasuk kategori rahmat surga. Ia. Kata mereka kalau beribadah mengharapkan surga atau takut neraka berarti tidak ikhlas. Entah dari mana mereka mendapatkan ajaran seperti ini. Iya. Termasuk kategori, surga itu termasuk kategori rahmat. Karena dalam hadis kudsi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada surga. Antirahmati arhamu bikiman asya. Engkau adalah rahmatku. Aku merahmati denganmu. Siapa yang aku kehendaki. Jadi, kalau Allah merahmati seseorang, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Iya. Tetapi orang-orang sufi mengatakan apa? Gak apa-apa, yang penting Allah sayang sama saya, gak apa-apa saya masuk neraka. Iya. Ini ucapan orang-orang sufi. Saya gak peduli. Saya beribadah bukan karena takut neraka, bukan mengharap surga. Jadi, yang penting Allah ridho kepada saya Merahmati saya Tidak apa-apa saya masuk neraka Yang penting saya ikhlas dalam ibadah Itu bukan ikhlas Saya akan mereka Mengatakan bahawa mereka lebih tinggi Daripada Nabi dan Rasul Dan menyerahkan Sifat yang Allah telah memuji Menyalahkan sifat para Nabi dan Rasul Yang Allah telah memuji mereka Di dalam ayat ini eh. Makanya Ayat yang mulia ini Terkandung padanya dua sifat kaum mu'minin. Yang menyelisihi tiga golongan sesat. Yang pertama itu tadi. Golongan. Sufiyah. Tasawuf. Toreqat. Ia. Yang beribadah kepada Allah. Hanya berdasarkan cinta saja. Al-Mahabbah. Itu yang mereka dengung-dengungkan. Sampai ada nukilan. Dari. Rodiyah Al-Adawiyah. Ya, tokoh sufi. Yang mereka kagumi seperti itu. Ibadahnya hanya berdasarkan cinta. Tidak mengharap surga. Tidak takut neraka. Tidak apa-apa masuk neraka. Yang penting Allah ridoh. Iya. Dan ini jelas kesesatan dan penyimpangan. Ini kelompok yang pertama. Dua sifat yang mulia ini membantah tiga kelompok. Yang pertama Sufia, Yang kedua golongan Khawarij. Yang beribadah kepada Allah hanya berdasarkan rasa takut. Bagus takut kepada Allah. Dengan takut kepadanya akan menghalangi seseorang... ...untuk bermaksiat. Tetapi kalau hanya takut saja tanpa disertai... ...harap... ...maka akan mengantarkan kepada penyimpangan. Seperti... ...penyimpangannya... ...kelompok khawarij ini. Iya. Sampai-sampai... ...karena sudah tidak mengharap rahmat Allah... ...putus asa dari rahmat Allah... Setelah mereka melihat seseorang melakukan dosa besar, mereka kafirkan. Mereka anggap dia murtad dan akan kekal di neraka. Ini jelas kesesatan. Ia. Golongan yang ketiga, yaitu golongan murjiah. Murjiah adalah kebalikan daripada khawarij. Mereka lebih mengedepankan harap rahmat Allah. Kurang rasa takut atau bahkan tidak ada sama sekali. Sehingga mereka melakukan perbuatan maksiat. Dan mereka anggap keimanan mereka sempurna. Seperti orang-orang yang taat kepada Allah. Sampai mereka menganggap. Amalan manusia. Bagaimanapun dosa yang dia kerjakan. Tidak berpengaruh pada imannya. Sebaliknya ketaatan manusia. Juga tidak menambah imannya. Ini jelas penyimpangan. Ahlu Sunnah meyakini bahawa iman bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Dan ahlu Sunnah meyakini kaum mukminin yang melakukan dosa-dosa besar mereka adalah orang-orang yang mukmin tetap beriman dan akan tetapi kurang keimanan mereka. Mukmin nakisul iman. Mukmin yang kurang imannya bukan Iman yang sempurna, bukan kafir Bukan kafir, bukan pula mukmin yang sempurna imannya Ia Ada pun di akhirat kelak Maka mereka tahta masyiatillah Di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Ayat yang mulia ini Membantah tiga kelompok Sesat sekaligus Dan menjelaskan kepada kita Bahawa Ibadah mesti berdiri Di atas tiga pilar ini ayat. Ini pelajaran dari ayat yang mulia ini. Iya. ibadah mesti berdiri di atas tiga pilar. Yang pertama al-mahabbah, kecintaan. Yang pertama al-mahabbah adalah kecintaan. Dan ini ditunjukkan secara apa namanya tersirat di dalam ayat ini. Ulaikal laziin ya yabtaguna ila Rabbihimul wasila ayyuhum akrab. Orang-orang salih yang mereka sembah itu berlomba-lomba, bersungguh-sungguh untuk mencari wasilah, ketaatan kepada Allah, siapa di antara mereka yang paling dekat. Ini menunjukkan apa? Cinta mereka kepada Allah. Kan begitu? Sebagaimana dikatakan imam? Ibn Qayyim Rahimahullah. Al-hub wa huwa ibtiqa at-taqarrut ilaih. Ia yani, keinginan mereka untuk mendekat kepada Allah menunjukkan kecintaan mereka kepada Allah. Ini pilar yang pertama. Pilar yang kedua mengharapkan rahmat Allah pada ayat pada lanjutan ayat wayarjuna rahmatahu dan mereka mengharap rahmat Allah dan pilar yang ketiga wayakafuna azabah dan mereka takut kepada azab Allah. Mereka memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tiga pilar ibadah: cinta, harap dan takut. Ia. Dan ini juga makna ayat yang selalu kita baca dalam solat kita, Alhamdulillahi Alamin, terkandung padanya cinta kepada Allah, karena kita mengucapkan Alhamdulillah, dikarenakan berbagai macam kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga mestilah kita cinta kepadanya. Kemudian dalam Ar-Rahmanir Rahim terkandung pengharapan, Kemudian dalam Malik Yomid terkandung rasa takut. Allah mampu untuk membalas setiap apa yang kita kerjakan di hari kiamat. Kemudian kita tegaskan, Iyaka na'budu, kami beribadah hanya kepadamu. Yakni bermakna kami beribadah dengan tiga perkara yang telah lewat disebutkan. Di dalam Alhamdulillah Alamin Ar-Rahman ar Itu rahasia. Urutan ayat. Di dalam surat Al-Fatihah. Kenapa sebelum ia kena buduh. Disebutkan tiga ayat. Dikarenakan kita beribadah kepada Allah. Mesti dengan tiga sifat ini. Cinta kepadanya. Mengharap rahmatnya. Dan takut dari azabnya. Kapan hilang salah satunya. Maka. naudzubillah Kita akan terjerumus ke dalam. Golongan kelompok-kelompok yang menyimpang. Yaitu Sufiyah. Atau Khawarij. Ataupun murjiah. Baik. Inilah beberapa pelajaran. Yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita. Dan memberikan pencerahan. Tentang hakikat tausid. Serta makna-makna kesyirikan. Yang mesti kita jauhi. Wabilahi taufik. Walhamdulillahi Rabbil Tiga pilar ibadah adalah Mahabbah kecintaan Yang lainnya Apa adalah uh, Al-Raja Mengharap Rahmat Allah Roja'un Kemudian Al-Khauf Atau Khaufun Takut kepada Allah Atau takut terhadap azab Allah buat mohon nasihatnya agar kami semangat menghadiri kajian salaf khususnya suami agar supaya agar apa namanya semangat menghadiri undangan teman-temannya di apa ini di lapangan oleh baik intinya Bagaimana supaya semangat di dalam menuntut ilmu Ini sudah kita jelaskan tadi Sudah kita nasihatkan di awal pertemuan kita Agar lebih Bersemangat di dalam menuntut ilmu Kita memahami Pentingnya ilmu dalam kehidupan kita ya. Ilmu adalah kunci segala kebaikan Sebaliknya kebodohan Adalah Pokok atau sebab segala kejelekan. Ia. Ini semuanya... Kalau kita pahami dengan baik... Kalau kita membaca... Dalil-dalilnya... Dan penjelasan para ulama... Akan memberikan semangat yang besar kepada kita... Untuk menuntut ilmu. Ia. Dan kalau kita pahami hakikat kehidupan adalah beribadah kepada Allah. Dan beribadah kepada Allah... Tidak akan mungkin tanpa ilmu, tanpa tuntunan yang benar, maka mestinya lebih membuat kita semangat dalam menuntut ilmu. Maka seorang istri yang sudah mengerti, hendaklah dia menjelaskan kepada suaminya dan memberikan nasihat agar suaminya bersemangat dalam menuntut ilmu. Ia. Apa hukumnya mengikuti asuransi kesehatan Yang didasari pertimbangan biaya berobat yang mahal saat ini Asuransi itu ada dua bentuk ya Ada yang sifatnya tijari Asuransi bisnis Dan ada asuransi ta'uni Tolong menolong Perbedaannya apa? Asuransi bis, bisnis itu diantara bentuknya mengandung riba. Seperti seseorang menyetorkan sejumlah dana, mungkin nilainya kecil. Tapi ketika dia sakit, dia mendapatkan dana lebih besar dari apa yang dia setorkan. Ini sudah jelas riba. Ini sudah jelas riba. Iya. Ini di satu sisi mengandung riba. Di sisi lain mengandung goror. Ketidakjelasan. Sebab mungkin dia tidak sakit-sakit sampai mati. Akhirnya dia yang rugi. Yang untung siapa? Perusahaan. Atau orang lain. Ini di antaranya. Asuransi bisnis itu. Ada pun asuransi yang sifatnya ta'aw nih itu ketika kita menyerahkan dana kita, itu ikhlas lillahi ta'ala. Kita tidak mengharapkan dia kembali lagi. Atau berkembang lebih besar. Iya. Maka, yang seperti ini, harusnya ada di setiap negeri, ada asuransi yang sifatnya ta'ahuni, untuk menolong orang-orang yang kekurangan biaya. Walhamdulillah yang saya tahu, di Indonesia ada program apa yang terakhir itu? ya yeah. Iya, yeah. yeah, jaminan dari pemerintah ya. Yeah. Jaminan dari pemerintah program untuk memberikan kemur, apa namanya, kemudahan dan harga murah bagi orang-orang yang tidak mampu untuk berobat. Itu, itu harus nyotor juga? Iya. Hey, Baik. Ini harus dipelajari lagi tuh. itu. Nah. Jadi, ini Sony Deljoy ini. Tiga, tiga, dua, satu. Harusnya setiap bulan, kalau tiga itu dua puluh dua ribu. Semua masyarakat wajib, oh. wajib. Itu dianjurkan nasional, kadang-kadang hmm. nasional. Baik. Apakah diperbolehkan kita berdoa bersama atau dengan beberapa orang secara bersama-sama berdoa secara bersama-sama berjamaah? Ini tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kecuali kalau memang kebetulan kita mendengarkan ada orang yang berdoa kemudian kita mengaminkan, itu tidak apa-apa. Tapi kalau direncanakan secara bersama-sama kita berdoa seperti yang biasa dilakukan dengan dipimpin oleh seseorang, iya. Maka ini tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Berzikir dan berdoa secara berjamaah, ini tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kecuali kalau kita mendengarkan orang lagi berdoa, kemudian kita mengaminkan, enggak apa-apa. Iya. tidak apa-apa. Ya? Tidak mengaminkan. Enggak, enggak, enggak, enggak. Tidak mengaminkan. Apa, apa juga enggak wajibnya. Iya. Ya. Itu boleh. Khatib berdoa Saat solat jumat, kemudian kita aminkan. Tidak apa-apa. Keluarga saya masih melaksanakan selamatan. Satu sampai tujuh hari. Empat puluh hari. Bagi orang yang meninggal. Meskipun saya sudah mengingatkan bahawa itu adalah bid'ah. Bagaimana saya harus bersikap. Terus menerus diberikan nasihat. Diberikan pengajaran Dikuatkan Akidah mereka Tausid mereka Diajarkan tentang sunnah Diajarkan tentang pentingnya Ittiba Meneladani Rasulullah SAW Ia. Ini semua tidak bisa dipisahkan Jadi bukan hanya itu saja Diajarkan kepada mereka Yang paling penting Diajarkan tentang tausid Menjauhi kesyirikan Diajarkan sunnah dan menjauhi bida'ah. Diajarkan untuk berpegang teguh. Dengan Al-Quran wa sunnah. Dan bahaya perbuatan bida'ah. Kalau mereka sudah pahami hal ini semuanya. InsyaAllah Ta'ala lebih mudah. Untuk diberikan nasihat. Iya. Maka demikian kita bersikap. Berusaha terus menasihati mereka. Di sisi lain. Kita juga berusaha berbuat baik kepada mereka. Agar. Mudah bagi mereka untuk menerima kebenaran. Dan tidak dibenarkan untuk kita bergabung mengikuti acara-acara bid'ah tersebut. Baik. Walhamdulillah, ini yang bisa kita jawab. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyaduallaha ilaha ilaha anta astaghfirullah wa taubu ilaik. Wa ala nabina Muhammadin wa alihi wa Wa akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin.